12. fejezet Anakin Skywalker álmodott azon az éjjelen, és álmába idősebb volt, bár nem tudta pontosan mennyivel. Fiatalnak tűnt még, ha nem is annyira, mint a valóságban, de valahogy öregnek is. A testét, mintha kőből faragták volna, gondolataiban pedig olyan rémisztő látomás izzott, hogy nem merte teljes egészében befogadni, hanem csak távolról vágyai és reményei tüzének fényében vetett rá egy pillantást. Más helyen, más időben volt, egy ismeretlen bolygó soha nem látott tájai. Homály és sötétség borította álmában a sík, mégis szaggatott vidéket, mely folyamatosan a tatúin sivatagi déli bábjának sebességével változott. Az álomkép megremegett és távoli hangok szűrődtek felé. Feléjük nézett, elfordulva az előtte hirtelen feltűnő, sötéten hömpögő hullámoktól, elfordulva az álmának életet adó alvástól. Remélem, hamarosan kész leszel, hallotta Padmé hangját. Padmé azonban álma sötét hullámának taraján táncolt, a hullám maga pedig egy hadsereg volt, amely Anakin felé masírozott. Ártudítu csipogott és fütyült, Sis Ripio pedig sietve megnyugtatta azzal, hogy minden készen áll. A fiú megremegett. Arcát lágyan megsimogatta egy kéz, és az álom elhalványult, majd eltűnt. Anakin pislogva, szemét felébredt, ásított egyet és átfordult a másik oldalára. Meglepetésére nem a láda mellett feküdt, ahol előzője jel az állam, hanem az ágyában. A kéz felemelkedett az arcáról és Anakin felnézett Padméra, a lány szívszorítóan szép arcára. A tekintete azonban zavad volt, hiszen Padmé álma főszereplője, még ha nem idősebbnek szomorúbbnak, és valahogy többnek tűnt is látomásában. Veled álmodtam, jelt egy nagyot a fiú. Egy hatalmas hadsereget vezettél csatába. A lány értetlenül mellett rám, majd elmosolyodott. Remélem, ez sohasem fog megtörténni. Gyűlölöm a háborút. A hangja szeliden kedvesen csengett, de valahogy mégis elutasító volt, és ez aggasztotta a fiút. A mamád mondta, hogy szelek fel, hamarosan indulnunk kell. Anakin teljesen felébredve kászálódott ki az ágyból. lépett a hátsó ajtóhoz és kinézett a rabszolgaszálások hangyabolyszerű komplexumára, a munkájukba siető rabszolgákra, a tiszta, fényes reggeli égre, amely jó időt ígért a bunta futamra. A gondolája antigravitációs emelőin libegett előtte, törzsén friss festés csillogott. Artudítu még mindig egy ecettel és egy festékes vödörrel sörgölődött körülötte, az utolsó simításokat végezve. C-Stripp jól láthatóan, elfeledkezve külső borítás a kínos hiányáról, kilátszódó alkatrészekkel követte, felhívta a figyelmét a kihagyott foltokra, kéretlen tanácsait osztogatva. A közelben éles hangon felvisított egy Eopi. Anakin a hang irányába fordult, és megpillantotta Kictert, amint az egyik állat hátán lovagolva, a másikat pedig kötőféken vezetve befordult az udvarra. Valóban, futott át Anakin agyán, valahogy el kell bontatnia a gondolát az arénáig. Kicter sötét arca várakozás teljesen ragyogott, és vidámon odaintett intett Anakinnak. Fogd be őket, Kicster!" intett vissza a fiú, majd visszafordult Padméhoz. qui -Gon hol van? Elment Zsárzsárral az arénába, válaszolta a lány. Vattót keresik. Anakin berohant a szobájába, hogy megmosakodjon és felöltözzöm. qui látszólag csak futó érdeklődéssel szemlélve a körülötte zajló tevékenységet vágott át Mosz Eszpa gondola arénájának főhangárján. A hatalmas, barlangszerű építmény adott otthont az idén során a gondoláknak és a technikusok felszerelésének, illetve innen indították útjukra a futamokat. A munkapadok mellett már egy tucatnyi versenyző gyülekezett, akik csak a verseny miatt jöttek a Tatuinra a galaxis legtávolabbi szegleteiből. A gondolák és hajtóműveik fölé hajló pilóták és műszerészek kiabálva társalogtak a motorok egyre erősödő robaja közepette. A hatalmas térben fülsiketítően visszhangzott a fémhez súródó fémsikolya. A Jedi mester egyik vállán Zsá -Zsár lógott, a másik mellett vattózőn mögött. A ganga szokásos, nyűgös, ideges formáját hozta. Szemei ide-oda billegtek kocsányaikon, fejét olyan hevesen forgatta jobbra-balra, hogy az ember azt hihette, bármelyik pillanatban leesett a nyakáról. Attól láthatólag csak a saját szavaira figyelt, melyek csak úgy árattak és árattak újra és újra visszatérve ugyanarra a témára. – De hát remélem, tisztában vagy vele, hogy az alkunkat megpecsételtük külhoni! – ismételte meg legalább harmadszor az elmúlt tíz perc során. Kék ormányos fejét a nyomaték kedvéért megbicentette. – Azonnal látni akarom a hajódat, mint vége a versenynek. Nem is próbált a véka alá rejteni a béli meggyőződését, hogy a labúi hajó hamarosan az ő jogos tulajdona lesz. Amióta qui rábukkant a fogadó egyszer sem utalt rá, hogy más végkifejletet is el tudna képzelni. A jedi mester vállat mond. Csak türelem, kék barátom, türelem. Még naplemente előtti tiéd lesz a fődi, én pedig addigra messze járok már innen. Nem igen, ha az enyém lesz a hajód. Horkant fel Vattó, majd elégedett nevetésbe tört ki. A nevetése azonban hirtelen elhalt és szúrósan rámelett a Jedire. Figyelmeztetlek, ne próbálj átverni! qui továbbment, tekintetét másfelé fordította, alaposan meglengetve a tóidari számára előkészített csalétket. Szerinted nem Anakin fog győzni? Vattó egy éles fordulattal az arca elérőppent, megtorpanásra kényszerítve a Jedi. Dühösen csapkodó szárnyakkal rámutatott egy közelben parkoló, narancsszínű gondolára. A jármű hajtóműveit úgy alakítatták ki, hogy amikor az energiastabilizátorok bekapcsolódtak, és a két hajtómű szinkronba került, akkor jellegzetes X alakot formáltak. A gondola egyik oldalán szebólba ült, az a dug, aki két nappal ezelőtt rátámadt zsár -zsárra. Rossz indulatú szemeit rájuk szegezte, karcsulábait ugrásra készen fenyegetően maga alá húzta. A dugvállát és nyakát két hajlékony, tvílek, rabszorgalány masszírozta szorgalmasan. A humanoid tvájlekek a rájlót bolygóról származtak. Hegyes fogaik voltak, sima, kék bőrük, szőrtelen fejükről pedig alacsony, hosszú tapogató lógott le kecsesen sejmes hátukra. Vörös szemeiket egy futó pillanatra, kvájgnorra emelték, a mélyükön érdeklődés villant fel, aztán gyorsan visszafordultak gazdájuk felé. Már félre ne érts, horkant fel Vattó furcsán ingatva a fejét. Komoly lehetőséget látok a fiúban. Büszke lehet rá a fajtátok. Azonban, szorította összegörbe fogazatú száját, szerintem sebólva lesz a győztes. Miért? Tett úgy qui mintha dugót tanulmányozna. Mert ő mindig nyer. <gül> Nevetett fel harsányan a saját elmészségén a tojdari. Sok pénzzel fogadtam rá. Állom a fogadást, vágta rá azonna. gon azonnal. Attól a baj, te nevetést is hátra szökkent, mintha forró olaj olajfröccsent volna rá. Micsoda? rázta meg a fejét döbbenten. Hogy érted ezt? qui tette tett egy lépést előre, hátrálásra késztetve ezzel a tojdalit. Felteszem az új gondolámat a töprengve elhallgatott, hagyva, hogy vattó idegei pattanásig feszüljenek, mondjuk a fiúval és az anyjával szemben. Gondolát rabszolgálként, hápogott vattó. Még mit nem? Elmosodott szárnyakkal, fejét csóválva libben balra és jobbra. Na jó, talán, de csak az egyiket. Mondjuk a nőt. A fiú nem eladó. A fiú még kicsi ráncolta a homlokát, Kuáigon. Nem érhet túl sokat. Vattó ellentmondást nem tűrően megrázta a fejét. A valaha épített leggyorsabb gondoláért. Vattó ismét csak a fejét rázta. Mind a kettő, vagy nem fogadok? A hangár első bejárata előtt álltak, ahová már kevésbé hatolt el a benti zaj. Odakint az aréna lelátói a Sivatagi ég felé nyúltak. A hatalmas, félköríves építményen helyet kaptak a huttok különfülkéi, a versenki kalitkája, a távolabbi szakaszairól képet adó berendezések és az pultok. A lelátók már kezdtek megtelni, hiszen Moszespa minden lakója régóta erre a napra készült. Az üzletek bezártak, az egész város szabad napot vett ki. Fényes szalagok és zászlók lobogtak a szélben, a lassan felsorakozó, fényes uvizkolt gondolák vakítóan csillogtak a napfényben. qui a tömegbe megpillantotta a nakint. A fiú és mély egy Eopin lovagolt. Az állatot az egyik hatalmas Radon Ulzer hajtómű előkötötték. A másikat barátja Kicster vontatta, szintén Eopi hátáról. Az Eopik bivajszerű, hosszú pofájú málhás állatok voltak, Sima bőrük és rövid szőrzetük különösen alkalmasá tette őket a Tatoin sivatagi hőségének elviselésére. A menetet Detu és c strippy hozáta a gondolatörzsével és smile -hal. A Jetty mester szándékosan feléjük fordult, Vattó figyelmét is rájuk irányítva ezzel. A Toydari szeme felcsillant a fiú és a gondola láttán. Visszafordult Vigonhoz és dühösen felhorkant. Nincs olyan gondola, amely megérne két rabszolgát. Még a legjobb sem. Egy rabszolga, vagy nincs üzlet. Akkor legyen a fiú, mondta össze a karját a melkasánkvágon. Vató felfortjant, és megrázta a fejét. A benne tomboló feszültségtől megremegett kövér kék teste. Nem, nem. Aztán hirtelen benyúlt a zsebébe, és elővette egy apró kockát. Úgy dobálta egyik kezéből a másikba, mintha forró lett volna. Bízzuk a sorsra a döntést. Ha kék, akkor a fiú, ha piros, akkor az anyja. Vattó ledobta a kockát a hangár padlójára. qui egyik kezével tette egy apró, alig látható mozdulatot, Jedi képességeivel parányi rezdülést keltve az erőben. A kocka leesett, arrébb burult, majd megállapodott. Az egyik kék oldal került felőre. Vattó dühösen az égnek emelte a karját, és összehúzta a szemét. Nyertél, Külhoni, fröcsökte. De a verseny nem te fogod megnyerni, úgyhogy azt hiszem nincs jelentősége. Majd meglátjuk, válaszoltak Kvágon higgattam. Odaért hozzájuk Anakin a többiekkel és a gondolával. Vattó elszükken Kvágon elől, és dühösen rá a fiúra. A barátod jobban tenni, ha nem fogadna többet, szögezte le egy horkantás kíséretében. Különben hamarosan ő is azért rabszolgám lesz. Az egyik eópi kíváncsian megszaglázta, mire a tójdari olyan áldázul kezdett hútnyelven káromkodni, hogy az állat rémülten hátra Vattó Wattó megajándékozta még qui egy szúrós pillantással, majd berepült a hangár árnyos belsejébe. – Ez meg mit akart jelenteni? – kérdezte Anakin lelassítva Kváigon mellett. Értetlenül bámolt a után után. – Később majd elmondom – mondt vállalt Quigon. Kidster odaléptetett Anakin mellé és izgatottan ragyogó arccal körülnézett. Ez varázslatos. Biztos vagyok benne, hogy most sikerülni fog állni. Micsoda? Nézett gyanakodva egyik fiúról a másikra Padmé. Végig menni a pályán természetesen, lelkendezett Kidster. A lány elsápadt. A szeme villágokhoz szólt Anakin felé. Eddig még csak végig sem mentél a pályán? kérdezte fenyegetően. Hát... Vörösödött el a fiú. Az igazat megvalva nem, de Kicter jól mondta, szorította össze elszántan a száját. Most végig fogok. qui megfogta az Eopi kantárát, és megpaskolta a fiú combját. Persze, hogy végig fogsz, helyeselt. Padme Naberri szó nélkül bámult rá az Eopi hátáról a központjába kezdett sűrösödni a tömeg, ahogy a helybelliek és az idegenek egyre növekvő számban vették az irányt az űrkikötő mellett álló gondola aréna felé. A legtöbb üzlet már bezárt, és a maradék is zárni készült. A kereskedők gyorsan kiszolgálták az utolsó vevőket, de közben sóváron elnéztek arra, amerre a tömeg áramlott. A hangzavar és tolongás közepén lassan sodródott egy szít robot szonda is. Mechanikus szeme üzletről üzletre, arcról arcra fordult, kijelölt célpontja után kutatva. A délelőtt közepére több mint százezer lény töltötte meg az arénát, bezsúfolodva a lelátók üléseibe, elárasztva a kilátókat, betöltve minden talpalatnyi szabad helyet. Az aréna hatalmas szín, hang és mozgás tengeré vált a környező sivatag ürességében. A versenyzők és szponzoraik jelvényével díszített zászlók emelkedtek a magasba, a kedvenceket ünnepelve rögtönzött szurkoló kórusokat kialakítva. Néhány pilótát egyenesen zenekarok ünnepeltek. A magányos dudák és dobok viszont mindenkiért szóltak. A szék sorok között árusok járkáltak, az ételt és italt a lenti napernyős pultokról hordták fel. Egyre fokozódott az izgalom és a várakozás. Egetrengető üdvrivalgás tört fel a tömegből, ahogy a versenyzők kezdtek feltünedezni a hangárból a startvonal másik oldalán. A gondolák egymás után kilibegtek a napfényre. Néhányat EOPIK vontattak, néhányat úgy toltak, másokat antigravitációs hajtóművük vitt előre. A járműveket a pilóták technikusok és ismerősök hosszú sora követte. A csoportok előtt egy-egy poronszolga magasra emelve tartotta a pilóták és szponzoraik jelvényével díszített zászlójukat. A tatuin ikernapja izzó éles ragyogással tűzött le az ékről. Miközben a versenyzők végigvonultak a lelátók előtti pálya az uralkodó páholja előtti nyüzsgés elárulta, hogy megérkezett Jabba, a Hutt és nőstény barátja Gárdulla. Becsúszanva a páholy hűvös belsejébe a két hút végig vonaglott a durva követ borító fényes sejmek között a számukra fenntartott helyre. Zsapba jött elő, azonnal odaállva a boltíves ablak elé, ahol négy jól láthatta Moszpa népe. Párás kezét üdvözlésre emelve begyűjtötte a tömeg éljenzését. Gardulla elismerően morgott, vastag, formátlan testéhez nyak nélkül csatlakozó fejével biccentett, feldevágású szemei csillogtak. A két hút mögé az emberekből és más lényekből álló társaság zárkózott fel. Moszeszpa urainak vendégei a verseny napján. Sokan szívesen lettek volna a helyükbe. Utolsóként egy sor különböző fajú összeláncó trapszolgalány érkezett, azoknak a szórakoztatására, akik szabad akaratukból jöttek el a futamra. Lent a gondolák pilótái felsorakoztak az uralkodói páhu elé, és vezény szóra meghajoltak, hogy kifejezzék tiszteletüket és nagyra becsülésüket jó tevőjük irány. – Kóba szó! mennyörögte mély hangja visszhangozva tört fel az erősítőkből, és szállt ki a sivatag fölé. Támkacsé kacsi bun kemad jár, del Bunde. Legyetek üdvözölve! A tömeg ismét felülöltött, a karok és a zászlók őrült ellengtek. Felharsantak a kürtök, és gyabba elkezdte bemutatni a versenyzőket. Kubba té! Szébulba, tudta, pixelító! A közvetlenül anakin mellett álló duk, hátsó lábaira ágaskodott, és a lelátók felé intett. A zenekar a harsányan játszani kezdett, rajongói és hűséges fogadói pedig üdvivalgásban törtek ki. Gyabba egymás után megnevezte a gondolák pilótáit: Gazgano, Bolesz Ror, Beng Valdináros, Aldar Odi Mandrel, Xelbri, Marsguo, Klek Hotfast, Buzi Baranta, Van Sanjage. Anakin idegesen toporogva hallgatta a neveket, már alig várta, hogy elkezdődjön a futam. A vála fölött hátra nézve megpillantotta a kicstert, Amint a Radon ulzereket csatlakoztatta a gondolájára a Stilton kábelekkel. A rögzítéseket elős rántásokkal ellenőrizte. Mahonik, tudta Hók! dögte Csaba. Timto Pagalies, tudta Moons Mandel. Anakin Skywalker, tutta Tatuin. A tömeg tapsolni kezdett, és bár nem olyan lelkesen, mint Sebulba, Gazgánó vagy mások esetében, Anakin odaintegetett nekik válaszul, s tekintetével lassan végigmérte az összegyűlt ezreket. A gondolatai azonban már kint száguldottak a síkságon. Amikor megfordult, hogy visszamenjen a gondolájához, majdnem neki ütközött az anyjának. Smile megviselt arca nyugodnak és elszántnak tűnt, ahogy lehajolt a fiúhoz, hogy megülelje és megcsókolja. Rezzeléstelen tekintettel tolta el magától Anakin. -t. Kezét a vállán tartotta, és nem tudta elrejteni aggodalmát. Vigyázz magadra Anni, suttogta. A fiú nyelt egy nagyot és bólintott. Vigyázok, anya, ígérem! Az asszony melegen és biztatóan elmosolyodott, majd sarkon fordult és elment. Anakin odalépett a siklóhoz, ahol Kitzer és járjár épp kifogták az eopikat a hajtóművek elől, hogy Kiszter elvezethesse őket. Ártu Détúl odagorult Anakinhoz, és biztatóan rácsipogott. Szíztripió komolyan felhívta a figyelmét a gyorshajtás veszélyeire, és jó versenzést kíván gazdájának. Minden készen állt. Gyárdzsár hátba veregette a fiút, hosszú arcán állarcként ült ki az aggodalom és a döbbenet. Ez őrültség, Anni! Az istenek legyenek jó konzád, barádom! Anakin a szemes arkából látta, hogy szebulba elsétál a saját gondolája mellől és az ővét kezdi szemügyre venni. Hosszú lábai nem is leplezett érdeklődéssel kerülte meg a radonózereket. Végül megállt a baloldali hajtómű mellett, és hirtelen felnyúlva egy nagyöt ütött az egyik stabilizátorra, majd gyorsan körülnézett, hogy látta-e valaki. Felbukkant Padmé, és egy csókot nyomottan a kinarcára. Sötét szeme feszülten csillogott. Benned van minden reményünk, mondta halkam. Nem foglacserbe hagyni benneteket, tett ígéretet a fiú. A lány hosszan rámeret majd elment. Szebulba odaszökkent Anakin mellé, és lehajtotta hozzá aszott, szőrös fejét. Ezt a futamot nem úszod meg, mocsokrapszolga, sziszegte halkan bicsorogva. Bunta eled, ellesz belőled. Anakin nem hátrált meg, keményen a dúk szemébe nézett. Álmodos csak nyálas pofájú. Kvágon tűnt fel a közelbe, mire Szabóba rossz indulatú tekintettel méregetve a fiút visszahátrált a saját gondolájához. Ismét felharsantak a kürtök, és a tömeg újra üdvrisbálgásba tört ki. Csabba a hút vaskos karjait a magasba emelve odavonaglott az uralkodói páholyablakához. Ká bázzá kunded, tatárn hurudda, mordult fel. Kezdődjék a verseny! A közönség üvöltése az egekig csapott. Kvájgon segített a bemászni a gondolába. A fiú elhelyezkedett az ülésbe, bekapcsolta a biztonságjövet, fejébe húzta ócska ütött kopott sisakját és a szeme elé illesztette szemüvegét. – Készen állsz kérdezte a jedi mester higgadtam. A fiú rezzenéstelen átható tekintettel bólintott. Kvájgon állta a pillantását. – Ne feledd, koncentrálja a pillanatra. Érez, ne gondolkoz. bízd az ösztöneidbe. Egyik kezét Anakin vállára tette és elmosőjt. Az erő legyen veled, Annie. Azzal elhátrált, és Anakin Skywalker egyedül maradt. Qui-Gon átvágott a tömegen ahhoz a lelátóhoz, ahhoz Máj, Padmé és gyar várt rá. Csak egyszer nézett vissza Anakinra. A fiú épp nyugodtan megigazította a szemüvegét. A Jedi-mester magában bólintott. Minden rendben lesz a fiúval. Épp akkor lépett fel a kilátóra dzsársáral Jar és a nőkkel, amikor az elkezdett a helyére emelkedni. Smike kérdő aggodalmas pillantást vetett felé. Minden rendbe lesz! nyugtatta meg Kájon a vállára téva a kezét. Pad még kételkedve megcsóválta a fejét. Maguk csedik túl önfejűek, mondta halka. A királynő, a királynő bízik a döntésemben ifjú hölgy, vágott a szavába Kvágon, csak a lányhoz intézve szavait. Talán önnek is ezt kellene tennie. Túl sokat képzel magáról, merett rá Padme. A kilátó a helyére emelkedett, és minden szempár a versenyzők felé fordult. Odalent már beindították az energiastabilizátorokat, és elős elektromágneses áramlatok íveltek át a koaxiális lemezek között, egyetlen egységi kapcsolva gondolák ikerhajtóműveit. Aztán maguk a hajtóművek is feldöbörögtek. Mély köhögésük és morgásuk először elvegyült a tömegkel tette hangzavarba, aztán elnyomta azt. A zászlóvivők és a technikusok sietve félreálltak szabaddá éve a versenykezdő és végpontjait jelölő boltív alatt meghúzódó rajtvonalat. A boltív tetején egy vörös lámpa égett, a helyükre szegezve a versenyzőket. A pilóták a zöld jelzésre várva felbőgették hajtóműveiket, a masszív burkolatok megremegtek a visszafogott energiától, a gondolatok törzséhez csatlakozó kábelek megfeszültek. A qui mellett álló Jar Jar Binks eltakarta a szemét. Nem nézek oda, ez borzalmaz! A Jedi-mester, bár a világért sem mondta volna ki hangosan, hajlott rá, hogy egyet értsen vele. Nyugalom, Anakin kell, gondolta magába. Koncentrálj! Abban a pillanatban a rajtvonal felőli lámpa zöldre váltott, és kezdetét vette a verseny.